Harry tudományak kifizetődik. Egy szakasz katonát felszívnak a napsugarak. Ez az egyetlen magyarázat. Sejem ágyban aludni, sokkal kényelmesebb, mint a szaharában rohanni. Súlyos pillanatok teltek el. Kockás hátán végig futott a hideg, amint az orosz könyörtelen arcába nézett. Tudta, hogy végük van, de nincsen valószínűleg kihallgatta őket. Majd egyszerűen gyanút fogott, amikor Harry az őrségre jelentkezett. Az orosz azonnal lőni fog. Hát még ha csak az egyiküket lövi is le, vége van a másik kettőnek is, mert hát a zajára felébred a tábor. A revolver lassan melmagasságba emelkedett, és. és. akkor valami zúgva átszelte a levegőt. Dernicev arcán értetlenség és meglepetés látszott. A nehéz szolgálati revolver kihullott a kezéből, ő maga pedig hang nélkül véresen hátrahanyatlott. A valami, ami átszelte a levegőt, Harry rohamkése volt. A kisdobáló megint kitett magáért. Nyolc lépésnyi távolságból a hold gyenge fénye mellett egyenesen szíven találta Dernicsevet orosz az azonnal meghalt. Huha. Na, de most aztán előre! a kockás megkönnyebbülve. Átléptek a kőfalon, és rohanni kezdtek. Elő kockás futott teljes erőkifejtéssel, a másik kettő követte. Lépéseik zaját felfogta a szahara homokja. Körülöttük csendes volt az éjszaka. Csak a három futó ember lihegése hallatszott. Tudták, hogy az életükért futnak. Igaz, hogy a postonálló heri de kellett volna felkeltenie az utána következő ört, de hát ez nem sokat jelent, hiszen bárki felébredhet bármelyik pillanatban. Tizenöt perc alatt több mint két kilométert tettek meg, ami teljes menetfelszereléssel óriási teljesítmény. Hát, – Látja a szerzsent! – lihegte kockás. – Ha tegnap nem futtat agyon minket, most könnyebben menne a dolog. – Az őrmester hörögve válaszolt. – Hát, most már sajnálom, öregem, de lássák be, hogy a kozárnya őrsége mégsem lehet önéletrajzokat mesélni. Egyébként meg kell állapítanom, hogy rossz irányba megyünk. Kockás lassított, és kifújta magát egy kicsit. Hát, tudom, de sajnos visszafelé nem mehetünk, Te sem. Először is lehet, hogy ültözni fognak bennünket. Ebben az esetben csak is arra kereshetnek. Másodszor meg a berberek is abból az irányból jöttek. Hát én nem szeretnék újra találkozni velük, de van azonban egy sokkal súlyosabb érvem is az urak számára. Mi ugyanis szökött légionisták vagyunk. Mi csoda? Hördült fel az őrmester. Én szökött légionista? Hát, már ne vegye rossz névem, mon chef, a szavak nem változtatják meg a tényeket. Az őrjárat nem tér vissza reggel a megbeszélt pontos időben. Perceken belül kiküldenek egy fél század száriánt az üldözésére. De ha mi megmondjuk... Hát gondolkozzon már egy kicsit, monsef. Ha magának adnánk elő a mi kis tündérmesénket... Elhinni! Az őrmester lehajtotta a fejét. Hát igaza van, kockás. A történetünk valószínűtlenül hangzik. De hát, hát ez borzasztó, hogy engem, József X-elt szökevénynek tarthassanak. Aki az egész életét, Franciaországért a. a légióért, akinek becsületrendje van. És most olyan történt, amire a legöregebb táborszer nagyok sem emlékeznek a francia idegen Légió történetében. Sergeant Joseph Excel, a félelmetes emberevő. A két lábon járó földrengés szemében két kövér könycsepp jelent meg, és csendesen lepergett a borostás arcon. Csend volt. A cinikus Pierre megilletődve nézett össze Ez a két könycsepp egészen meghatotta őket. Komoly függelemsértések következtek ezután, Perry ugyanis odalépett az örmesterhez, és miközben átölelte, hatalmasakat ütögetett a hátára. No, – Na má, hát na, no, nem kell okogni, öreg úr! – mondta barátságos bizalmaskodással. – Mi ketten majd elintézzük ezt a dolgot, A magából nem lesz egy katona, no. Bízom mindent a bályos erőre, és a zseniális kockásra. Az őrmester rettenetesen szégyelte előbbi gyengeségét. Hűmögött és györtölődött. Ad, na jó, jó van, mána. Jó van, hiszen ti e egészen derékfiúk vagytok. Hát lehet mondani, hogy hát. – Tévesen ítéltelek meg benneteket. Hát ilyesmi nem szokott előfordulni velem. Hát, – Na, mindegy, még egy légiós őrmester is tévedhet, ugye? – Ha jól meggondolom, ti azért álltatok a lázadók mellé, hogy engem megvédjetek. – Azért hát. Ha <gül> nem kötözzük meg... Amíg elkezdett volna ott lövöldözni bolondjában. Na is akkor agyomverik két perc alatt, mondta a kockás. Oh, helyes, helyes. Mondom, hogy derék, vagyjuk vagytok. Livingston, ha még egyszer hátba vághat keresztül megyek a lelkén. Igenis, Szerzsönt? Hatalmas kerülővel indultak visszafelé. Megbeszélték, hogy lekerülnek a tengerpart felé, mert az a legvalószínűbb, hogy Dakaron keresztül észrevétlenül tudnak Balabeszbe jutni. Hát, majd sokáig tart egy kicsit a dolog, de még mindig jobb, mintha a kezébe kerülnek egy utánuk küldött őrjáratnak. Nekik Balabeszbe úgy kell megérkezniük, hogy senkivel sem találkozzanak. A helyzet az, hogyha szemmel láthatóan a saját jó jönnek vissza, akkor, na de csak is akkor elhiszik nekik, hogy eszük ágában sem volt megszökni. Hatalmas út volt előttük, pokoli menetelések. Na de hát nem volt más választás. Lehetőleg úgy csinálták a dolgot, hogy délelőtt és délután aludtak, este felé és éjszaka meneteltek, még aztán valahogy elviselték az 50-55 fokos őrületes hőséget. Napali alvásuknál is roppant körültekintően kellett eljárniuk. Mindig ki kellett választaniuk olyan területeket, amelyek homokdombat vettek körül. Három embernek a szaharában átsorogni. Nem a legbiztonságosabb dolog. Hát szeretném én az a biztosító társaságot látni, amely ebben a pillanatban elfogadna minket életbiztosításra, mondta a praktikus gondolkozású Harry vándorlásuk másnapján. X-előrmester egy csomó homokot köpdösött éppen, amelyet egy hirtelen támadt szélroham egyenesen az arcába dobott. Nem kell siránkozni folyton morogta azután dühösen Ez, ez légi jó, és nem Igen. – és nem szeretett ház, és nem mosó konyha na, na jó, már tudjuk felelte a kockás, anélkül, hogy bevárta volna a mondat végét Szörnyen elszemtelenedtek az urak jegyezte meg X-előrmesterek is hiszen ha nem volnának olyan jó katonákat, hát majd megmutatnám, hogy. Hát sajnos nem derült ki, hogy mit mutatna meg Sergeant x mert ebben a pillanatban lövés dördült el, és Harry Livingston felbukott. Áter! ordította x őrmester, és a két ember habozás nélkül a földre vetette magát. Ott feküdtek a vértől borított herri közelében, és óvatosan emelve fejüket, körülnéztek a perzselő napfényben. Négy berber lövész kúszott feléjük a homokban. Fekete humuszukat belepte a por. Nyilvánvalóan a tegnap előtt szétugrasztott bandából voltak, és most pokoli gyűlölettel lövöldöztek a három légionistára. Kockás kezében felropogott a jó híres gyors tüzelő Lebel fegyvere. Ixel őrmester lassan és megfontolva lőtte ki a revolverét, egyik golyót a másik után. Az egyik berber szétcsapta a karját és elejtette a fegyverét. Kockás kepéjét két golyó furta át egyszer. Most a második berber is elengedte a puskáját és felhemperedett a homokban. X-el őrmester káromkodva állapította meg, hogy nincs több golyó a revolverében. És ekkor lövés hangzott fel közvetlenül a közelükben. Kettő, három, négy. A harmadik fekete humuszos is elterül mozdulatlanul. A negyedik kúszva próbál menekülni, de pár lépés után szintén elvágódik. Az örmester és kockás oldalt kapták a fejüket. Még látták, ahogy Harry kezéből kihull a fegyver, aztán a késdobáló is melléje fekszik kis dobbanással. Felugrottak és odafutottak ahhoz az emberhez, aki még súlyos sebével is megtudta őket menteni. Harry ájultan mozdulatlanul feküdt. A támadó berberek első golyója letépte a bal kezemutató ujját. Pokoli fájdalma lehetett, és rengeteg vért vesztett. Ixellőrmester elővette a kulacsát, és kimosta a sebet. Harry hátsó zsebéből egy pici lapos üveget húzott elő, és egy darabka fehér vászonra néhány cseppet öntött. Bekötözte Harry kezét, és Arum utolsó cseppjeit a sebesült szájába csepegtette. Harry magához tért. Látszott rajta, hogy borzasztó fájdalmai vannak, de szája széli már megjelent az a kicsit gúnyos, hetvenkedő mosoly, amely azelőtt még dégdűbe hozta Ix-el őrmestert. <gül> – Azért kellemes kis volt, – suttogta. <gül> – Legalább elpúl el az ember, <gül> ugye, itt ebben a, a légióban és újra elájult. Vízadagjuk nagy részét arra használták fel, hogy ismét magához térítsék. Homlokát és arcát mosogatták, és megítatták egy kicsit. Hát annyira magához tért, hogy fel tudták támogatni. Életveszélyes lett volna tovább időzni ezen a sík terepen. Két oldalról megfogták, és újra elindultak. Két óra múlva még mindig mentek. Kockásnak akkor már úgy szorította valami láthatatlan abroncs a homlokát, hogy ordítani tudott volna fájdalmában. x örmester őrmester összeszorította a fogát, és hatalmas izzadságcseppek gyöngyöztek a homlokán és az arcán. Harry akkor már énekelt. Két szeme csillogott, is a hangja megcsuklot valami furcsa dalt énekelte a Piccadillyről és időnként össze-vissza keverte az egészet a tipöréri indulóval. Sebláz, mondta az őrmester tárgyilagosan, és ismét megitatta. Ők akkor már régen nem ittak. Az a pár csepp, amely még a kulacsuk alján kellett a sebesültnek. Teljesen kiszáradt a torkuk, és úgy érezték, hogy a szájuk széle felhasadozik, és tudták, hogy már egy fél óráig se bírják. De még két óra múlva is mentek. Kockás két csepp vizet öntötte zsebkendőre, és megnedvesítette a szája szélét. A nedves érintéstől ismét erőre kapott egy kicsit. Az őrmester követte a példáját, és ez megmentette attól, hogy összeessen, de a szája széléről nem tűnt el a végső kimerülést jelző eszelős vigyor. Azután már nem volt annyi erejük sem, hogy herit egyedesen tartsák. A sebesült lassan kicsúszott a kezükből, és végig terült a földön. Lassan, hang nélkül hullottak mellé. Fél óra múlva lezuhant a sivatagi este, és a hirtelen támadt hideg kicsit magukhoz térítette őket. Felültek, és ülő helyzetbe támogatták Harryt is. A késdobáló most eszméleténél volt, szemében tompáb lett a lázas csillogás, átkötötték a kezét, és ez szemmel láthatóan használt. Ettek néhány falatot, és cigarettára gyújtottak. Harry is. A komisz kaporál cigaretta, jól esett, végkép magukhoz térítette őket. Ez, mint hárbuknál különböző módon nyilvánult meg. Kockás fütyőrészett, az őrmester ismét tudott káromkodni, ha ez a káromkodás azért nem is volt az igazi. Harry pedig megint vigyorgott, és megint szemtelen lett. – Tudja, most Fordult az őrmesterhez, hogy magáról is megváltozott a véleményem, nem csak magának rólunk. Hát én megvallom, igen kellemetlen embernek tartottam, és már épp kérni akartam a vezérkart, hogy nyugdíjazzák már. No, de, most már megnyugtathatom. Ájöttem, hogy visszataszító külseje arany szívet takar. A hát jobban tenné, ha befogná a pofáját, mondta Mogorván az őrmester. Mert esetleg igen goromba leszek. Ugyan hát nem is tud maga goromba lenni szívecském, hiszen... Na, hát, hey, ho -ho, hey, ne, ne, ne, ne, ne vágja már hoznám azt a ruham kést, hé! Hey. Hát én, én most súlyos sebesült vagyok, és nem is tudom, hogy mit beszélek. X-el őrmester morgott még valamit a szemtelen piaci légyről, de nem árult el több támadó szándékot. Egy óra pihenő után újra felkerekedtek. Az őrmester gondosan áttanulmányozta a térképét, és sűrűn vette elő az iránytűjét. Szedjék össze magukat, fiúk! Ha állandóan rendes menetbe mehetünk, hajnalra el kell érnünk Dakart. Mentek. Harry, aki vérveszteségtől meglehetősen elgyengült, megbotlott néha, de újra és újra összeszedte magát. Bámulatos volt az ereje, amely legyőzte az időnként rázuhanó, ájulásszerű gyengeséget. Most már az utolsó energiájukat szedték össze, hogy tovább juthassanak. Ebben az állapotban... Egy botladozó sebesültel, teljes menetfelszereléssel, még ez az iram is erőltetetnek látszott. Éjfél után kénytelenek voltak egy fél órás pihenőt tartani. Ilyen körülmények között és ilyen állapotban egy kórházban fekvő betegnek még az sem engedik meg, hogy felüljön az ágyban. Már enni valójuk sem volt, és utolsó párcai vizüket herrivel itatták meg, azután újra felkerekedtek. Tehát, ez már nem is menetelés volt, nem is menés, hanem válszorgás. De amikor a nap mint egy nagy sárga golyószerű gyümölcs, Lassan és méltóság teljesen felemelkedett a látóhatár fölé. Messze, még nagyon messze, de már elérhető távolságban megpillantották Dakar kikötőváros fehérre meszel falu furcsa kockaházait. Az eltűnt őrjáratot egyszerűen felszívták a napsugarak áhadnagy, aki a szökevények nyomába eredt egy félszázadnyi szahariánnal és egy félszázad szenegáli vadásszal, a haját tépte dühében, és úgy káromkodott, hogy még Ixel őrmester is tanulhatott volna tőle. – Napok óta szélcsend van. A nyomaik nem törlődhettek el, – kiáltott a tanács taladul. De, mon commandant! – kockáztatta meg örmester. őrmester. A szahara homokja a vándorol. Nekem akarja mesélni, hogy milyen természetű a szahara homokja. Lármázott a hadnagy. Oh, hát én nem akarok mesélni. Felelt De úgy gondoltam, hogy a lábnyomok. Úgy gondolta? Hát ez valami új. Nem szoktam hozzá, hogy az kark gondolkozni is szokott. Kérem, mon Kommandant. ne kérjen semmit. Szeretném én azt a futóhomokot látni, amelyik minden lábnyomot befed egyetlen kivételével. Mert itt egy lábnyom tisztán látható. Vagy nem? De igen, hadd a gyúr. Szép, hogy elismeri. Itt egy lábnyom tisztán látható. Gondolja, hogy a többiek szellemmé változtak, és csak ez az egy tartotta meg a földi alakját, akinek a nyomait látjuk? Talán a berberek megtámadták újra őket, hiszen két kilométernyire innen a holtesteket látta a haddnagyúr is. Persze, hogy láttam. De nem mondaná meg nekem, hogy innen hogyan tűntek el a holtestek? Talán nem is voltak holtestek. Ha nem? Na, mondja csak tovább, kedvenc humoristám. Esetleg nem ölték meg őket, hanem egyszerűen, egyszerűen fogjú ejtették a csapatot. Na, hagyja abba, lebró, hagyja abba. És akkor hol vannak a berberek nyomai? És hogy tudott az az egy külön elsétálni? Hát szinte látom, hogy az az egy megbeszélte ogladbeijel, hogy neki nincs kedve berber fogságban unatkozni, és inkább vállalja a magányt. Akkor aztán elbúcsúztak, és az illető füttyör részve távozott. Nem de így képzelik? Löbr őrmester sértődöttem, vont vállat. Ja, hát ha a hadnagyurnak egyik elméletem se jó. Elmélete! Megpukkadok a nevetéstől! – Szétrepedek a hahotától! Na de ezt olyan komoly arccal mondta, ahogy az őrmester behúzta a nyakát, és többé meg sem bukkant. A hadnagy pedig tovább ütötte bottal az eltűnt őrjárat nyomát, és hiába törte a fejét rajta, hogy hogyan lehetséges, hogy az egész szakaszból csak egyetlen emberláb nyomát találták meg. Pedig roppant egyszerű volt a dolog. Amikor Dernicev halála folytán a Cserácz kivette át a parancsnokságot, az új parancsnok elhatározta, hogy megtréfálja az üldözőket. Tudta, hogy egy ilyen rejtély teljesen tanástalanná teszi őket majd, és esetleg még az üldözést is abba hagyják a tanástalanságukban. Az emberek utasítására libasorba álltak. És úgy mentek tovább, vagy öt kilométert, hogy pontosan és óvatosan beleléptek egymás lábnyomába. Így aztán érthető volt, hogy miért látszik csak egy lábnyom a szahara És érthető volt az is, hogy miért nem tudott az ilyen dolgokban pedig már meglehetősen jártas hadnagy semmi látható eredményt felmutatni és az öreg Afrikaiáról, a mesterrel megegyezni.